Ona görə kim öz nəfsinə qıyıbsa, öz nəfsini öldürübsə, qətl edibsə, artıq Allahın haram etdiyi böyük günahlardan birini eləyib. Niyə Allahın verdiyi nəfsə qıyırsan? Niyə görə özünü öldürürsən? Və bunun ən başlıcası səbəbi insanların İslamdan uzaq düşməsidir. Qəlbin rahat olmamasıdır və cəhalətdir, elimsizlikdir, sabatsızlıqdır, teleseriyallardır. Teriseriyallar və televizor hamısı fəsatdır. Adam, uşaq baxır televizora, görür ki, qızı evdə sıxışdırdılar birəz, həyata bıraxmadılar. Oğlana da birəz avara dostların yana bıraxmadılar və ya oğlanın birəz problemləri oldu. Borcu oldu və s. və elə axır, çıxış yol tapa bilmədi, uşaq. Və ya cavan baxır, ekranda görür ki, adam gedib özünü asır. Ki nə odur? Və onun beynində şuur altı o hal qalır ki, birdən mən də çıxış yoltak basam, bunu nə Ona görə bəzi valideynlər fəsadı özləri gətiriblər evə, uşaqları üçün. Deyirlər, baxın, baxın, örgənin başımıza belə bir iş gəlsə eləyərsiz. Lisan-u deyirlər bunu. Yəni, dil ilə yox, amma hal ilə bunu. Ona o ilə şey Xalban rahimə Allah buyurur ki, insanın halı ilə dediyi söz, dil ilə dediyi sözdən daha təhlükəlidir. buna misal olaraq, məsələn, biri gətirirsən, bir şey verir, deyirsən, istəmirəm. İnkar edirsən, istəmirsən. Birdən biri gətirsən, deyir ki, bunu götür, deyirsən, bu daha pisdir. Amma heç nə demədin? Əməlinlə, halımla göstərdin onu. Bu daha pisdir və daha çirkindir və bunun səbəbləri doğru nədən imansızlıqdan və şeytani fikirlərin uşaqların, cavanların beyninə dolmasından burada söhbət cavanlardan gedir əksəriyyət cavanlar da ona görə ola bilər yaşlıdır özün atsın, özün öldürsün özün atsın niyə görə dindən uzaq düşməkdir bunun səbəbi ona görə ki, adam bilmir ki, buna canı kim verib və ya bilir naqis deyilmi o canı bəyəm, sən özünü gətirmişdin O canı sana Allah tala vermişdi. Əvəzsiz. Səndən bir üzüv, bədənindən bir üzüv qırılsa, sınsa, nə qədər onu düzəlsələr, əsərləri qalır orada. O iz qoyur orada. Və sən o izi itirə bilmirsən. Və o qırılmış əzanı düzəldirmək üçün neçə min pul tökürsən. Amma Allah heç nəsiz sən üçün düzəldir. Heç nəsiz. Heç bir Çətinlik hiss eləmədən, rahatlıqla və adam bir az borcu var, apara özünə asır. Və sevdiyi qızla alınmıyıb, gedib özünə asır, öldürür. Qız da özünü öldürür, oğlan da. Olmaz. Bu adamlar bilmiyiblər ki, Allah üçün sevmək lazımdır, Allah üçün tərk edəmək lazımdır. Başa düşməyiblər buna və səbəb intihar olub. Dini bilməmək daha Bunlar Allahın qədərinə başa düşmüyüblər. Allahın bölğüsündən xəbərsizdir. Allah kimə nə bölüb, kimə nə verir? Xəbər yoxdur. Bu elə bilirdi, kələ bu istəyirdi, olmalıdır. Çünki elə tərbiyə olub. Elə görüb. Başa düşmür ki, yox, hərdan istəmədiyi, istədiyi olmaya bilər və istəmədiyi ola bilər. Bunu da Allah Subhanahu qəran-ı Kərimdə axı havaya yerdən demir ki, sizlər xeyir gördüyünüzdə şər, şər gördüyünüzdə xeyir var. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Qəra surəsi. Və bu əsas səbəbdir insanın intihar eləməsi, imanın olmamasıdır.